Лише би вона була коло нього. Не важили душа, почуття, настрої, все, що сховано від поглядів. Батин – лише її зовнішність, захір, тіло, голос, погляди, вічне лукавство і ще щось, для чого ще не знайдено слів. Іноді це було саме тіло, іноді тільки душа. Метався між цими загадковими сутностями загадкової жінки і знав, що визволення йому не буде ніколи. Ще ніколи так довго не був у поході султан. Може, востаннє випробовував своє почуття до хасики, сподівався на визволення з-під її влади, поволі позбуваючись бажань. Бо найнебезпечнішою з пристрастей, не лічачи страху перед богами і перед смертю, є любов до жінки. Статева потреба для Сулеймана була так само природною, як літання для птаха плетіння павутини для павука, линяння шкіри для змії. Але перед полохливим тілом роксолани, яка лишалася незмінним упродовж десятиліть, мов би зачарований, ніколи не почувався владчим самцем, а мав у собі щось ніби аж арабське. І не зникло воно, не знищувалося ні відстанями, ні часом, ні його старінням і знесиленістю повертався до Стамбула і думав лише про хасики. Послав їй багаті дарунки. Тоді виїхали наперед всупереч усім відомим звичаєм візири і мами, щоб вклонитися великій султанші від імені Падешаха. І вона теж всупереч до теперішнім установленням виїхала з брам Топкапи до Айя Софії разом із Шах Деселімом, Звеліла простелити навстріч султанському конемі червоні сукна, і радісні килими повітання. І так вони зустрілися після дворічної розлуки. Обіч султана тримався син Баязид, усміхався матері ще здалеку, не дбаючи про вимоги султанської поважності. Був такий схожий на султана, що здалося Роксолані – молодий Сулейман повертається з походу на Білград, на Родос чи ще там куди. Здригнулася – і зникло видіння. Два їхні сини були з ними і між ними – Ще третій десь заставлений був обіч Мустафи, свого і своїх братів смертельного ворога. Як то воно буде? Страшне коле звужувалося, обхоплювало її горло. змога була дихати. Ноги їй підламувалися. Ось упаде й не житиме. Але не впала. Жила далі, твердо йшла назустріч султанові, гордо підніше маленьку свою голівку. Легка, тоненька струнка – Мов та п'ятнадцятилітня хурем по білих килимах чорногубої валіде. Доторкнувшись до величі, вона не злякалась, не втекла, не згинула, а сама пішла шляхом величі і навіть досягла неможливого – подолала велич. Султан знову сів у столиці, але султанша й далі їздила по Стамбулу, наглядала за будовами, приймала послів, писала листи володарям Європи. Гасан Ага привіз послання від польського короля. Зигмунд Август прислав султанові бурштиновий ціпок з золотою голівкою. А Роксолані хутра такі пишні й теплі, що вона не знала, коли й носитиме їх у беззимному стамбулі. Гасан був утомлений дорогою, але вдоволений, бадьорий, готовий, хоч і знову вирушати в землю, куди султан ще не було вороття. Мав бесіду з королем? спитала вона його. Як було звелено, моя султанша, розпитували мене без кінця про Стамбул, про султана, про вашу величність. Все там сказав, все ваша величність. Ще й от себе додав, коли виникла потреба. І що ж, король, дякував за вашу доброту і приєзнь. Просив щось. Про мир, говорив, обіцяв написати. Написав, та не так, як я казала. Може, не збагнув моєї мови, Ваша величність, усе він збагнув, але боїться. Затулялися давніше Україною від Орди, затулятиметься і він. Так спокійніше. Та й що він може, коли шляхта йому кожне слово з рота виймає і назад укладає? Але ж він король. Король не султан. То тільки султан не боїться нікого, а його бояться всі. Дрож їх проймає від самого слова Стамбул. Вже я на здогад буряків, що султан тепер далі від Стамбула, ніж вони самі, вірять чи не вірять. Тоді я вже їм навпростець. Мовляв, усі ісламські воїни, які віддаленість від його величності падешаха вважають жахливими тортурами, а розлуку з війною, джерелом всіляких страждань і неприємностей, слідом за августійшим стременом вирушили в безконечну путь».